Euzhu billahi min ash shaytanun rajim, bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين افل ان رأي الله ذو الجلال درغي صلوات ده سلامة متى داشرة محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومشت ان دروار كودة جيندني پو واجدوهم سون تملين الله وطم اميسيوني نرادس رسول الله صلى الله عليه وسلم ذرينية në vazhden e këti ciklit të emisioneve modelet e përkryjera. Në emisionet e kaluara, kemi përmend rinin si model i përkryjer, respektivisht rinin e sahabëve të pejga mërët, si model i përkryjer në sfera të ndryshme të jetës. Tani, në emision në sëndë që më dëshirojmë të flasim se cilë e ishte, ishte qasja e pejga mërët a.s. për balë rinis. Nuk ka dyshim Sa rinia është ajo pjesa më vitale e një populli dhe një shoqërie. Andaj ja na pejgamberi aleyhiselatu vesselam duke ditë peshën çka rinia në një shoqëri, pastaj duke ditur peshën çka ka rinia në përhapjen e islamit, në bartjen e misionit dhe emanetit islam, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kishte kushtuar një rëndësi të madhe rinisë. Respektivisht çësja e tij për ballë Rinis, edukimi i Rinis, e afërsia e pejgamberit Aleyselatu Wassalam me Rinin, gatishmëria e tij çdo herë që ai të jetë i gatshëm të dëgjon brenga të shqetësimeve dhe kërkesave të Rinis, bën që pejgamberi veysalatu Wassalam të ketë një çast të veçantë për Rinin. Të ndruan mësh, kur i lexojm porosit, porosit profetike të Muhamedit Aleyselatu Wassalam Në lidhje me Rinin, ë mund të konkludojmë se porositë profetike të pejgamberit Alayhisatu Sallam janë në tre kategori. Kategoria e parë, e porosive të pejgamberit Alayhisatu Sallam për Rinin, janë ë porosit apo hadithe të pejgamberit të cilat e lavdërojnë Rinin. Kategoria e dytë të këtyre haditheve janë Kategoria e atyre haditheve që janë porosi për rrinin, po që kanë karakterin e urdresave dhe ndalesave për rrinin. Dhe kategoria e tret e haditheve të pejga meri talisam për rrinin, janë kshilat të përgjithshmen që pejga meri sallallahu a.s. i dedikon rrinis. Melianit të marë e, ca shemboj, vëtëm ka limthi për këto tri kategorit të porosive të pejga meri talisam për rrinin do po, të ndajë hadithe që flasin për rinin. Tham kategoria, par, kategoria ku Miri, wasallam, e parë është ajo e kategorisë haditheve ku pejgamberi alayhi salatu vesselam e lavdëron dhe flet me gjuhë admiruese për rinin. Thet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për shemb në hadithin e vërtet inna shabal mu'min law yuqsimu ala llahi la abarra. Pejgamberi ai thotë i riu besimtar, ai i riu besimtari vërtet Ne sa'ibëtohet në Allahun tebaraka ve teala, për një çështë të caktuar me Allahu do ta pranoj lutjen e ti. Pastaj, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, shtat grupet e njerëzve, Allahu fuçi plot nesër në ditën e gjykimit do të strehën në njën hijen e arshit të tij. Në ahdit, me ditën e kiametit nuk ka hijë tjetër pos kësaj hije. Në mesin e këtyre shtat grupeve është washabun nasha fi ibadatellah. Një iri i cili ritet duke qenë i zhytur në adhërimin ndaj Allahut të baraka wa ta'ala. Dhe të të të të gjitha janë hadithë të cilat pegameri sallallahu a.s. i komplimenton, u jep komplimentet të rive për besimin e tëre, për qasin e tëre e, serioze, për përkushtimin e tëre ndaj fesë dhe ndaj Allahut të baraka wa ta'ala. Kategoria e dy të hadithëve që flasin për rinin, janë ato hadithet që kanë karakterin e urdrave dhe ndalesave. Si për shamun, pejga meri sallallahu a.sallam, thët, janë më ashore shëbabi, men istataq minkë mulba e falje të zawaj, o ju rini, kush për juve ka mundësi të martohët, atëherën le të martohët, fa innehu e gëlldu lë lbasari wa ahsenu lë lfarëgji, nga se aji cili martohët, A tara ay eko më le taruon shqiqimin dhe derën e tij. Waman lam yastati të fa alayhi bis som. Ayatinu kum unsi të martohet. Por arsyte ndryshmojnë. Fa alayhi bis som. A tara ay lata ajarin gasa ajrimi është mburoj për të. Doncot, nga ky hadith, nga kategoria e dytë e haditheve të, të pejgamberit alayhi salatu selam që flasin për rnin, tham janë hadithet që kanë karakterin e urdhrave dhe Ndalesave, kategoria e tret e hadithëve të pe nga merit a.s. Me të cilat hadithëve pe nga meri u drejtojt të rive është ajo kategori e atyre hadithëve që pe nga meri a e sanë në përgjithsi i përësit dhe i këshillan të rinjët. Si për shamull thotë pe nga meri sallallahu a.s. <coughs> në hadithin e vartet inë nëllahu ju hibbu shab bë thabit. Allahu dhul gjelal si kështë tazë më tanë enesi Allahu dhu l-Gjelal e don atëriun i cili është stabil, është stabil në fen e ti. Pas ta e thëtë pejga meri, sallallahu al-Lisam, në hadithin e radhës, La të zulu kadëm u bënu Adam, jo më l-qyama min, min indi Rabbihi, hëtta jus al-anqamësin. Thëtë pejga meri al-Lisam, nuk do të këtë mëndësi i biri adhemi të bëj një haptutje, nesër në ditë në këa me ditë, deri sa nuk pytet për pes gjera an umrihi fima afnahu do të pyetet për jetën e tij si e harxhoj e para e dyta wa an shababihi fima ablahu do të pyetet për rinin e tij si e kaloj do të thotë e shihni pegamëën sa më të fal porosie ia prinis që ata të bëjnë kujdes që ta shfrytzojnë rinin e tyre respektivisht këtë moshë më vonë dhe malih min ayna iktasabahu fima anfaqa do të kërkohet llogari për pasurinë si e fitoi dhe ku e harxhoj e katërta Ua ma za amila fima alim wa ma za amila fima alim dha do te pyetet per diturin e ti a ka vepru me diturin e ti konform ashtu si ka pas njohuri dhe dije do të thotë kështu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam iporosit iporosit rinjat andaj këto janë ato hadithe te pejgamberi alayhi wasallam ne pergjsin kuptimin global te cilat flasin enkas per rinin dhe tham se ndahen ne këto 3 kategori Bukur, kjo ishte si hyrje. Tani po kalojm tek pjesa tjetër ku dëshironim të shohim rolin dhe qasjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me rinin drejt për drejt. Cila ishte qasja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me terinjet? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kishte një metod të veçantë dhe të ndihshme me rinin, nga se dhet të rinjet dhe terejat Vet kjo moshë është specifike që kërkon ë që kërkon që këta të rinj të trajtohen me kujdes të veçantë andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam duke patur parasysh specifikat dhe veçoritë e të rive dhe të rejava, pejgamberi alayhis salam, çosin e tij përball përball të rive e kishte të veçantë. Prai çosi e pejgamberit alayhis salam përball të rive është se Pejgamberi alayhisalatu wasallam në raportin e tij të ndërsjellët i... Merinin kishte kriju besimin. Pejgamberi alayhisalatu wasallam kur i trajtonte, punonte, bisedonte me tërit, ai kishte kriju përshtypjen tek trrit se ata janë të besueshëm te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Do thotë është gabim shumë i madh që është më rëndsi tani edhe në kontekton ne kur i qasa mi 3v është gabim shumë i papranueshëm nëse ne në qasjen tonë me të rinjet e humbim besimin e reciprok. Ne s'kemi besim për të rritjeve apo të rinjet nuk kanë besim nga ata të cilët punojnë me ta. Prandaj pejgamberi Alaihissalam hapin e parë, metoda e tij e parë edukative është se ai e kultivoi dhe e mbjelli besimin e reciprok mes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe rinis. Dhe në momentin kur pejgamberi Alaihissalam e kultivoi dhe e mbijelli besimin reciprok me stilin e rive atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e bëri hapin e dytë e hapi i dytë ishte se pejgamberi ju besoi atyre përgjësi i ngarkoj me përgjësi pejgamberi kishte besimin e durr dhe nuk frikuoje për asnjë moment që ata t'i ngarkoj me detyra me obligime me përgjësi më lenit përmendi një shembull që mund të na shërbenë si ilustrim praktik kur jemi tek kjo metod edukative e pejgamerit A.S. për balë të rive. Pejgamerit A.S. Esmaj Benharitha e kishte obligu me një përgjësi që popullit të ti, apo fisit të ti, respektivisht, të wakumton obligimin e agjerimit të ashuras dita e djetë e muajtë më harëm ku agjerohet, duke a bashkan gjitë edhe diten e nantë apo diten e njim dhetë. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مر قومك فليسوم هادا اليوم پیغمبي رئيثا اسماء بن حارث كتا دعوشت تري ورد رأيه پوپل انتند چه تأجروين دیتنا دیتا اشوراس تمحرمه قال ارأيتا ان وجدتهم قد طعموا قال فليتم بقية يومهم اتره كي سحابي كي دعال رئيثا پیغمبي رئيثا او ادار قواري الله Çka nëse unë kur shkoj me porositë të popullit tim për me agjëruq kët ditë, disa prej tyre vetëm më herët kanë honger, kur janë qenë në mëngjes. Pejgamberi alisam tha, ata të cilët nuk e kanë ditë që duhet të agjërohet kjo ditë, le ta vazhdojnë prej atij momenti posa ta kuptojnë lajmin nga ty. Do të thotë, çka thoni, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka obliguar me një obligim dhe një detyrë shumë të madhe kët djalë të ri. Mirë po, për asë një moment pejga meri nuk ka pas dilema dhe dyshime se kë nuk mund të krynë me përgjithsin më serioze këtë dëtyrë. Nga se pejga meri e ka kultivu besimin dhe atë përgjithsin se rezutetin e përgjithsis të këtërinjet. Kemi një shambull tjetër, për shambull e kemi shambull e dialogshit të ri Erkamit, Erkam iblër Erkam, ku pejga meri a.s. kishte zjedhë shtepin e ti që ajet tjetë konaku apo vatra ku muslimanet e ri takoshin me pejga meri alesam ku pejga meri e shfridzon të shtepin e erkamit që kju dhuraj informata të reja muslimanve edhe pse ishte ri i ri erkami pejga meri alesam e kishte kultivu besimin reciprok kishte besim të plot nuk kishte dyshime dhe pejga meri alesam i kishte eduku të rrit që ata tjenë në nivelin maksimal të përgjithsis. Pra ndaj, shumë ishte ndishme dhe shumë ishte, shum ishte seriose qështja se pejgamberi e samë në ditet e para të zbritjes e Kuranit, ku të të buhëj me muslimanet e parë. Ishte shumë e rëndësishme, ishte sfide madhe. Pra ndaj, pejgamberi e zjodhi shtepi në Erkamit, i cili ishte gjallë shë shiri, dhe shtepia arkamit u bo adresa e reje muslimanve ku takohëshin fsheh u razi muslimanet dhe i mërnin mësimet e reja nga pejgamera në samë në mënyrë të fsheht. Mirë, po për asë një moment pejgameri nuk e kishte humbur besimin në arkamin edhe pësa ishte djelosh i ri nga se pejgamera në samë i kishte eduku shok të ti dhe kishte kultivu këtë vlerë sallallahu aleyhi wasallam. Po ashtu një shamull tjetër, çpejgamberi aleyhissalatu vesselam ka kultivuo besimin reciprok mes tij dhe të rive. I ka edukuar dhe ka kultivuar përgjithsinë në punë, përgjithsinë në pranimin e obligimeve dhe detyrave. Është edhe shembulli i Usama ibn Zeid ibn al-Haritha. Usama ibn Zeid ishte djaloshi i ri kur pejgamberi aleyhissalatu vesselam e merroi komandant suprem të fortave islame dhe e porositi që drejtohet në drejtim të Shamit në atë botë, kjo pjesë e botës ishte nën administrimin e përandurisë romake. Usama Ibnizejdi, edhe pse ishte pëthuj se në moshën 17 vjeqare, pejga merit a.s. nuk i bëri pështypje kjo. Pse është i ri në kuptimin a saj që pejga merit këtë dilema dhe të këtë hezitim dhe frig a thu val kë do të qënë deri në fund këtë obligim dhe këtë dëtyr kashmadore. Nga se pejga meri para prakisht i kishte eduku Këta tri, që t'jen në atë gjendje ga dishmerije, në atë nivel të përgjësis dhe seriëzitetit, që panvarsisht bare së obligimin dhe përgjësis, ata me facet barë dhe me dignitet, krynin obligimit që pranonin nga pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam. Në të të këtojnë, disa shamoj, në mesin e shumë shamojve, që të regojnë se pejgamberi aleyhi sallatu wasallam, në qasin e ti, për balë të rive i kishtë e kduku në këtë form, duke përdor këtë metodë, kjo është njëra prej metodave, në mesin e shumë metodave të pejga merit, a.s. Një metod tjetër, të cilën e kishtë e përdorur pejga meri sallallahu a.s. në edukimin e trive, dhe në qasin e ti për balë trive, ishte se pejga meri sallallahu a.s. kishte respekt dhe konsiderat për mendimet dhe qëndrimit e trive. Dhe pejgamberi nuk i kishte privu ata prej të drejtës se tëre. Metodë shumë në nësishme, të ndruar vëzër dhe motra. Sëtë ne kemi nevojë, trive dhe trijave tona, të japim hapsirë. Të japim mundësin trive dhe trijave tona që adha ata të shprejnë qëndrimit e tëre, të shprejnë mendimit e tëre. Dhe jo vëtëm ne të japim hapsirë aty në për këtë po në të njëjtën këtë kemi konsiderat dhe t'i respektojnë mendimet dhe qëndrimit e tyre. është gabim shumë i madhë nëse të vjetrit, nëse ata të cilët më heret kanë pas fatin vëtëm se janë më të vjetër, kanë marë dhe t'yra dhe obligime për shoclin, i privojnë, nuk jajapin, nuk o adhojnë rastin të rive dhe të rejave, që edhe ata t'i shfaqin qëndrimit, mendimet, i det e tyre. Pra ndaj pegameri a.s. në metodat e ti, për balë të rive, ju kështë e e për këto dy mundësit ma të rive, edhe ju kështë e e për rastin dhe mundësin që ata të shfaqin idejt, mendimit, qëndrimit e tyre, po një kësishtë pejgamberi kështë të konsiderat dhe respekt madh për mendimit e të rive. Transmetan Sehl Ben Saadi, nga pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem, thot, ishim një dit me pejgamberi në në një gosti, në një mezhlesë, aty kishte shumë njërës, thët, une isha në anën e ti të djathët, se hli ben Saadi, një gjalliri, thët, ndërsa pejgamerin e kishim në mes, e në të majtën e pejgamerit ishte një i moshuar. Thët, kur në uafru me pi di shka, fillon me i gostit, musaferet, pejgameri a.s. me tha mua, këti gjalloshit tri, e te edhen në uoti ha ula, a më jap leia çë të filloj s' pari ty jepi këto pië ti përdorin këto lanxhe, këta që janë nënën në e majtë timen, këta që janë më të vjetër. Do të thot pejgamberi e selam se ne dimë nga parimi dhe nga etika islame e fillohet nga e djathta. Pejgamberi e selam në të djathtën e kishte kët djal të ri, në të majtën e kishte një njeri të moshuar. Pejgamberi e selam për me pas konsiderat për moshën e këti triut, mirë për duke ditë se dvjetrit, mirë për duke ditë se kë i riu është në anën e ti të djath, pega meri i kërkoj i leje e tha, a ka mëndësi une, po ta marë të drejtën ty dhe po filoj me këtët se në kam në anën e majtë, përse nga se pega meri kështë e pi, se pari. Këtë gjallë është tha ja Rasul Allah, la othira bi nasibi i fike a hadën, tha oj dërguari Allahot, Nuk i ja jap të drejtën këtë djaloshëri, nuk i ja jap të drejtën as kujt të pinë pastajë para meje, por dëshiroj unë të jem ai që do të pijë më në njëra pastajë. Do të thot parimisht, po mos ishte pejgameli Alisam të ishte, ishte ndonjëri një tjetër, ky do të do të çon të dorë prej të drejtës së tij. Do të thot nga ky rast e, e kuptojm se Sahlevan Sa'di mund parim kishte më jap të drejtë dikujt që të pi para ti. Mirë po, pasi që ishte pejgamberi alesam në pytje, atëra ajë nuk dëshiroj që të drejten e ti, radhën e ti në këtë rast, ti a ja jepë ndokuj tjetër. Mirë po, ajo që ka neve na interesan këtu me temën tonë, është se, që që një vëzër dhe motra, si pejgamberi alesam, ka pas po konsiderat për tri dhe për trejat, dhe si pejgamberi alesam, të vësë selan, ju ka jepë më rastin dhe mundësin trive dhe trejat që edhe ata t e tyre. Kështu pejga meri sallallahu a.s. në të thot, i edukon të të rritë dhe të rejat dhe kështu pejga meri sallallahu a.s. dëshiron të, të dëgjaj edhe për e tyre. Andaj, edhe një herë, po e përësëriti atë që e thash më herët. Në kohën ton, në vendin ton, në vatanin ton, kemi nevoj që trive dhe trejave të ju japim rastin. është gabim, i pa falshem nëse ne i privojmë tri dhe trejat. Mirë po, jo vetëm atyre të adhurojmë rastin, që ata të shprejnë mendimet dhe qëndrimit e tyre, afinitetin e tyre, zjoarësin e tyre, gjindëshperin e tyre, diturit e tyre, kreativitetet e tyre. Mirë po, një kësisht ne duhet të dukomi që të shprejnë dhe konsideratën dhe të kemi respektin për balë trive dhe treja. Edhe të ju japim rastin, po edhe të kemi konsideratë, nga se në momentin kër ne kemi konsideratë respektë për angazhimin e tëre, për mundin e tëre, për punën e tëre, për ide të të tëre, atërë kjo është motivim shtesë, ne i inkurajojmë, ne i nëzitim ata tri dhe ata treja që ata dë vazhdojnë në kreativitetin e tëre, që ata i nëzitim dhe provokojmë ambicet e tëre. Në momentin kër ne nuk kemi konsiderat dhe respekt për ta, për tri dhe trejat, në momentin kër ne i privojmë nga mundësia që ata të kyqen, që ata të jenë pies aktive në qëqërinë tonë, Atëherë ne do t'i flakim dhe do t'i vdesim ambicet e këtyre tribeve dhe këtyre trejavë dhe atëherë jemi në rrezik shumë të madh. Nëse ne vazhdimisht provokojm plagstim jo ambicien tek tribet dhe tek trejat tona. Ne do të bëjmë një pushim të shkurtër e më pas do të kthehemi në pjesën e dytë të misionit, do vazhdojmë me metoda tjera më më të tjera të pejgamberit e selam karshi të rivë. Pas pak do të takojmë. Asalamu alaikum rahmatullahi wabarakatuh. Mishtanderuar. U kthjem në pjesën e dytë të emisionit ton. Por gjithata ato selet eventualisht janë kyçur me vonesë në emisionin ton. Sonte më duke folur në emisionin e 15-të me radhë. Resulullah sallallahu alaihi wasallam dharinia. Po bëjm përpjekjen këtë emision që të shpalosim çasjen e pejgamberit alaihi sallallahu alaihi wasallam, çasin e tij edukative për boll të rive po i përmendim në disa prej metodave të cilat i ka apliku dhe i ka përdor pejgamberi sallallahu a.sallam me tërit. Përmendim metodën e parë se pejgamberi sallallahu a.sallam në mardhanin e ti reciproke me tërit apo në qasin e ti reciproke me tërit dhe tërejat, pejgamberi ka kultivu dhe ka mbjith besimin. Dhe kjo ka rezultu që ata në Pranimin e detyrave dhe obligimeve kanë qenë në nivelin më të lartë të përgjegjësisë. Pastaj metoda e dytë edukative e pejgamberit për ball të rive, qasja e ati është se pejgamberi e Isam ju kajo ja për astin trive që të shprehin qendrimet, mendimet, idetë e tyre dhe njëkohësisht ka shpreh apo ka treguar konsiderat dhe respekt te lart për mendimet e tyre. Metoda tjetër e radhas e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam për balltë rive Dekker. është se pejgamberi alayhi salatu wasalam nëse gjatë fazës së adoleshencës janë reflektuar kriza dhe probleme të caktueme dhe kanë lënë gjurmë në personalitetin e këtij tëriu, atëherë pejgamberi alayhi salatu wasalam në raste të tilla, këtij tëriu apo kësaj tërhe e pejgamberi ja ka qao për ostin që ai ta ndryshoi vetveten e tij po kjo nuk ka të pojë vetëm me fazin adoleshences, unë e përmenda si shembul, po nëse njëri dështon, nëse njëri gabën dhe ka gabu me një gabim të rënd, dhe kë gabim mund tjetë në sferat e ndryshme të jetës, ne po tjetër këti të riu duhet të ja jopim rastin që ajë ta ndryshoj vetë vetën e ti, po tjetër. Nga se kjo është metodë, profetike e pejga mërit a i samë, të cilën pejga mërit e ka apliku me të rritë, dhe më trejat. Prendaj, nuk duhet ne asni herë të mus udhurojmë rastin trive dhe trejave që ata të nërëshojnë vetë vetën e të në të në. Dhe gjeni këtë rastë, kanë arë dytë tri të pegamiri sallallahu aleyhi vësallem, Samura ibon gjundub, njëri për të tëre, Samura ibon gjundub, dhe i dyti Rafi, Rafi iben Khadij, dytë njëmë tri. Dhe, Njeri, dytë i kanë pas nga 15 vjetë. Kanë arë të pegamene a.s. dhe kanë insistu që të marë një pjesë në një betej. Pegamene a.s. i ka refuzu dhe dytë i ka refuzu. Ka thonë asë njeri për juve nuk ka mëndësi të mërë pjesë nga sejnë i tri. Ata kanë insistu. Përgjemëri alayhis salatu vesselam e dytë i ka refuzuar dhe ka thonë unë nuk mund t'ju pranoj juve, herën e parë ka thonë për shkak të moshës së tre, herën e dytë ka thonë për shkak se si ju nuk dini, nuk nuk i dini ato rregullat e gjujtjes. Tash këta dytë kanë thonë ja Resulullah, ne i dim rregullat e gjujtjes. Jemi trainu. Përgjemëri alayhis salatu vesselam tha bukur hadë tha unë përdu që testoj cili për juve është në shaj, në gjujtje, më i mirë, më përcezë. Fa kala Samura, atëra pega meri ju japi rastin të dyve. Pegga meri i tha Rafe i ben Khadijgjit, tha në regull ti e kalove testin, ti ke drejt me marë pjesë. Mirë po, refuzoj Samuran. Samura tha, ja Rasullallah, le kad e gjenshte e rafiën, wa rëdetë tëni, wa la usarahtuhu, la sarahtuhu. Mirë po shë që një insistimin e trive. Dullën në shëj, Rafi ibn Khadiq doli në përcizë se se mura. Dhe e fitoj betejen. Pegamberi e pranoj Rafiun dhe e refuzoj se muran. Mirë po se mura, dëshiron të edhe një rast, edhe një shans. Tha ja Rasul Allah, po të dalim në vrat, apo për të kapemi, për të rokemi, unë do të më poshti raf rafion. Atërë, pega mërë, a.sallat o sërëm, kër e pa insistimin e sëm u rast, tha në regullë, tha për të marri me dhe ty. Ajo që ka është më rëndësi të kërë rast, nuk është më rëndësi rast ti si rast, po ajo mësimi që neve për në intereson, është se pega mërë, a.sallat o sërëm, nuk i ka shgënjë të rrit, kër ata ka Për begamberi alësëm, gjithmon një triut i cili ka drasht me ndryshu vetë vetën e ti, se more në garen në shëj, ka dal i dëbet. Mirë po ka kërku pe begamberit edhe një shansë, edhe një rast, që ajtë del fitimtarë. Pra ndejë. Ne kur pedagogët, arsimtarët, hoxalaret, krejtë ajo pjesë e shoqërisë që e jep një kontribut në shoqërinë, Dhe në një formë apo formë tjetër merret me tririt e trejat, duhet ta kenë para syr që në momentin kur një iri, po dhe prindrit. Unë i përmenda pedagogët e prindrit, nana dhe baba, kur e shohin se fëmijë i tyre, apo fëmijët e tyre, po kërkojnë me ndryshu, ne nuk nuk duhet të uaflokim këto ambicie dhe këtë dëshirë dhe këtë mundsi për ndryshim. Padatare po kur e shohim se fëmiu ka bukur përpjekje të ndryshon, po s'kamojt me ndryshu, po kërkon edhe një mundësi tjetër për më ndryshu. Prap duhet t'i japim edhe një mundësi tjetër, ngase është metod profetike pejgamberi Isaam, çdo herë tuaj japim mundësinë dhe rastin për më ndryshu, të rive dhe të rejave. Një metod tjetër, të cilën e ka përdorur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në çohsin e tij me të rinjet, është se Përgameri sallallahu a.s. Atat rritë të cilët kanë qenë ambicijazë në sferën e dijes dhe studimit, kanë qenë të zgjuar, e kanë dash dijen, Përgameri a.s. në momentin kur nuhatë të se njëri ka ambicije dhe dëshirë për dijen, atërë Përgameri sallallahu a.s. Këtëri e trajton të me kujdes dhe në mënyrë të veçantë. Transmetohet nga historia e pejgamberta e Islam se një numër i madh i tribeve kanë pas dëshirë dhe ambicie të mëdha për dijen, prandaj edhe pejgambera e Islam u ka rezervuë një pozitë të veçantë në shoqëri dhe i kalavdru të kohën dashur kujdes se kta të jenë sa më shëmbullor në kët sferë që ata veçohen prej të tjerëve. Melian Fernandez një shembull konkret nga komplimentet dhe lavdëtat e pejgamberit Alislam për ata studentët e dalluar në mesin e 30 të pejgamberit Alisatou sallallahu alaihi wasallam. Qat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Xudhul Qur'ana min arba". Kur'anin merreni, respektivisht Kur'anin mësoni nga katër persona. Min ummi abd, min ibn ummi abd ka fillu pri këti, i pari, i dyti Muad ibn i Gjabel, dhe më thonë i pari ishte Abdullah ibn Mas'udi, i dyti Muad ibn i Gjabel, i treti Ubej ibn Ka'bi, radhjallahu anhu, dhe i katërti Salimi, i cili ishte shërbetori i Abu Khudhaifës, radhjallahu anhum gjemian. Në tëtë, për nga mire, a.s.a.s.a.s.a.s.a.s.a. Shqani që që që një qëfar komplimenti dhe qëfar lavdate, dhe këta katër persona i konsideron të referens për mbarë shoqnin që shoqria të mësën Kur'anin për i këtëre. Meren i Kur'anin, respektivisht, mësën i Kur'anin për i këtëre katër personave. Abdullah ibn Mësudit, Muadhi ibn Gjebelit, Ubej ibn Kaabit, Salimit, i cilisht e shërptori i, e dhe hodhejfës, radiallahu anhu. Pastaj, Përgjigjemi sallallahu alejhi wasallam në një rast i i ofi një kompliment tjetër një lavdë tjetër Muadh ibn Jabalit dhe tha a'lamu ummati bil halal wal haram Muadh me ditori në mesin e ummetit tim për halalin dhe haramin për gjërat e lejuara dhe të ndaluara është Muadh ibn Jabal radiyallahu anhu don të thotë Përgjigjemi sallallahu alejhi wasallam e kishte kuptuar profilin e Muadhit e kështë e nuhatë se këj është interesuar të profesionalizot në këtë profil duke i njohur duke i studiuar mirë gjerat e lejuar dhe të ndaluar halalin dhe haramin përndaj pejnë bërë i nësëm i bëri kompliment dhe e konsideron referens për muslimanët dhe mbarë shëqëria muslimanëve duhet të konsideron referens kështu pejnë bërë i nësëm Lavdata dhe komplimenti i ti tij kishte kët karakter. A'lamu min um a'lamu min ummati bil halal wal haram. A'lamu ummati, me dituri, në mesin e ummetit të me diturin shoqëve të mi, për halalin dhe haramin është Muadh ibn Jabalî radhiyallahu anhu. Momentin kur ne inuhatim tridhjetë treja tona, që kanë ambicie për dijen, ma djetë disa për e tyre edhe filojnë të profilizohen dhe e kuptojnë profilin e tyre atëherë ne duhet jemi të kujdeshëm për balë këtyre studentve dhe këtyre studiosve serjazet të daluar dhe në anën tjetër nuk duhet të ngurojmë po të ju japim lavdata dhe komplimente dhe në anën tjetër pashtu të i konsiderojmë referenës për profilet e tyre që njerëzit të ju referohen njërzve të tilë për profilin respektivisht profesionalizmin e tyre edhe kështu është shoqëria e mbar nga se këto janë metoda edukative është qasja profetike e pejgamerit e samë për balë të rinjëve. Një metod tjetër e pejgamerit që kishte pejgamerit për balë të rinjëve ishte pejgamerit për balë të rinjëve ishte shumë i kujdeshen për balë ndjenjave dhe emocioneve tërive dhe tërejave. Subhanallah, sa so pike e rëndësishma është kjo. Pigambira në samë ka të rëgu kujdes të veçantë. Kujdesin ndaj ndjenjave, sa so shumë lëndohën sot njerëzit. Mirë po ne po flasin vëtëm për rininë. Po ta bojmë një sondaj dhe një analizë në shoqerin tonë. A janë të lënduar të rritë dhe të rejat tonë asët? Subhanallah. Më dhije keqë, mirë po dhëtë delë rezultati i sëndajit se të rritë dhe të rejat janë mjaftë të lënduar në shëqinin tonë. Jë lutëm, a nuk është lëndim për një të rritë i cili ka diplomu dhe është student i diplomuar i fakultetit me kësisë, student i diplomuar i ekonomikutë, student i diplomuar i ndërtimtaris e të jë, dhe silët vërdalë, andej dhe këndej, i pa shpres, mbetet i pa punsuar, ambicja e ti zbehet dhe venitet në gjdo moment, a nuk këtë lëndim? Unë përmenda, vetëm një loj, një form të lëndimit. Për ndaj, i dërguar i Zotit, në metodat e ti, në qasjen e ti për balë të rive, ka posë parasysh edhe këtë metodë, edhe këtë mekanizim, ka bëhë kujdes të veçant për balë në djenjave dhe emocioneve të rinjave. Në gjeni këtë shemo, të nësëmeton Ebu Suleiman, Malik i Bilhuajrith, radi Allahu anhum. Thotë kësë sahabi, unë me disa shokë bashkë moshatarë të, të mi, ardhëm të këpëgamberi sallallaha a.sallam me mësu fenë. Këta nuk ishin prej Medines, jetonin në një vend tjetër. Një grupë shokush, si me thonë një grupë studentesh, këshin arë në Medine për me mësu fenë prej pegamberi sallallahu a.sallam. Fë aqamna indahu ishërin e lejle. Thëtë Malik ibn al-Huajrith, thëtë, kurubon 20 net qendrimi 20 net qendrimi ne Medine qenon me studiu fen وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا iderguari zotit e shtemesh shmend e sht e indishem kisht ngjeshmeri fa dhanna an qad ashtaqna ila lehlna ta pegamina lesan msei apo e kuptoi se Neve na kishte rok madhëngjimi për familjet tona. Atëherë kur pejgamberi alayhisalem nga sa kishin kalu 20 net, 20 ditë, që kur ishin larguar nga familjet dhe kishin ardhur në Medinë për me mësuen nga pejgamberi alayhisalem. Kur e kuptoi pejgamberi alayhisalem se kishin kish kap malli dhe nostalgjia për familjarët e tyre, atëherë pejgamberi sallallahu alayhi wasallam tha, na tha, po transmeton Maliki, irjiu ila ehliikum fa aqimu fihim këthehoni të këfamiljët e juja. Erdi koham u këthy të këfamiljët e juja. Ja. Qëndroni aty, këto gjërat cilat i këni mësun nga ne, mësoja unë atyre, silu një mirë, me mirë kuptim, falen i namazin se bashku, si kur këtu e keni falë, le del në njëni për juve imam, i cili është nëj dituri, ndër njëri tjetër për juve leta threte zanin, aje që ka është më nëndësi, me temen tonë është se si pejga meri sallallar e sallam, ka bo kujdes, kujdes e pejga meri për nëgjenjët e tyre. Kan ardhë të huaj, student, me mësu fenë, kura në bërë njëzët ditë dhe njëzët dit, nëtët, pejga meri ka pa se i ka kapë malë nëngjimi, si kur kanë fillu të mërzitën. Atër e pejga meri sallallar e sallam, në edukimin e ti, të këtëre trive, pejga mërra e nësam, kur kuptojnë se ata i ka ka për malënëgjimi, u tha, mund të shkoni tek familjet e juaja. Mjeftej koha, kjo koha ka qenë e mjeftushme. Po ashtu prej metodave që kanë të bëjnë me qasin e pejga mërrit, me të rinjet është se pejga mërri sallallahu a.s. disa prej të rinjëve kur i ka kuptu se janë ambicioz dhe kanë para dispozita për me qenë shumë të sukceshëm, pega mërë alësëm atëhere i ka të rajtu në njërë të veçant dhe është marë me ta më shumë. Sikur se për shambull me Moadh ibn i Gjebelin radiallahu anhu, pega mërë i sallallahu alai sallam i ka kushtu kujdes të veçant dhe ne më vonë e kemi kuptu se Moadhi ka qenë një për i personalitetet dhe më të mdhaja a prej shoq vetë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Po ashtu pejgamberi e san i ka kushtuar një kujdestar veçantë e Buhureiris radhiyallahu dhe me e Buhureirin u është marr pejgamberi e san në mënyrë sistematike. Dhe mbas vdekjes pejgamberit ne e dim se e Buhureira është njëri prej personaliteteve më të fuqishme në Islam. Po ashtu të njëjtën çështje ka pasme Abdullah ibn Abbasin, me Abdullah ibn Omerin, me Enesin radhiyallahu e kështu me radhë. Ajo çfarë ne duhet të përfitojmë nga kjo metodë profetike është se nëse ne kuptojmë se në mesin e tërive është një grup që kanë aftësi, kreativitet për më qenë të suksesshëm dhe dalllohen prej shokëve të tyre, atëherë metoda duhet qasja jonë për balltun do të jetë sistematike, do të jetë e veçantë me qëllim se jo të gjithë student mund të jenë lider. Nëse një ose nëse një fakultet, i ka 500 student, ata 500 nuk mund të jenë lider. Mirë po, prej 500ve, 10 mund të jenë lider. Andaj, me ata 10it, dhëtë kemi qasje të veçant, nëse dhe shirojmë të jemi të sukses shumë në këtë sfid. E lusim Allahun të barë, e që këto përësit për e nga mërë të alësramë, të kemi parasysh, dhe ne, në qasjen tonë, për balë trive, tiyami ta sukssat sham inshallah taala derin takimin radhas wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh